Я хотів би, тобто, я думаю, я хотів сказати, що. Ні, нічого. Дуже добре, сер. Цирки на столику праворуч. Вечеря буде готова рівно без чверті восьма, якщо тільки ви не збиралися вечеряти деінде. Ні, я повечерюю вдома. Так, сер. Дживсе, сер. Ні, нічого, сказав я. Добре, сер, сказав Дживс. Кінець книги. Текст читав Ярослав Маккей.